Сънят като обновителен процес. Тази вечер стана дума за съня. Учителя каза: Легнеш си вечер, оставяш си тялото, чувстваш, че се движиш, обаче тялото ти е неподвижно. Тялото ти има едно съзнание, а ти друго. Ти се движиш, му те е страх да не би да се скъса връзката и се връщаш. Не можеш да разкажеш на обикновеното си съзнание онова, неизмеримото, което си преживял горе. Обикновеното съзнание на тялото ти казва, ходи, ходи, но много далече не отивай. Вечерно време, понеже тук няма условия да работим, оставяме тялото си. Отиваме на друго място да работим. В това време други работят върху тялото ни. Природата е като грижлива майка. Когато хората спят, тя изчиства къщата ни, тялото. Обновява го, за да може след събуждане човек да продължи работата си. Във време на спане душата излиза от тялото. През това време разумните същества Почват да работят върху неговите клетки, за да ги обновят и да възстановят нарушения космичен ритъм. Когато ляга, човек трябва да се моли, за да бъде тялото пазено и оградено във време на спане от лоши влияния. Отрицателните, мрачните състояния се предават от един човек на друг – това става особено през време на съня. Човек трябва да спазва закона на психичната охрана, т.е. вечер като си ляга, трябва да огради тялото си. От друга страна, благодарете на разумните ваши приятели, които пазят телата ви, когато сте излъчени през време на спане. Иначе щяхте да ги намерите ограбени и разрушени. Някой път не спиш добре, защото се преуморяваш. понеже за малки работи харчиш голяма енергия. Това прилича на следното. Искаш да забиеш малък гвоздей, а удреш с голяма сила върху него или за малки неща се безпокоиш много. Трябва ли ти такава сила, за да забиеш един малък гвоздей? Истинската почивка не се състои в много спане. Преди да е легнал, човек трябва да се освободи от всички тежки преживявания и отрицателни състояния, които е имал през деня. Трябва да се освободят умът и сърцето ти от всички противоречия. Ако тялото, умът и сърцето на човека не са тонирани, като заспи, той се лута в астралния свят, без да намери училището, където се изучават неговите закони. Като се събуди, той е недоволен, нищо не е разбрал. Човек учи и когато спи. Ако човек страда от безсъние, да стане от леглото си, да изтрие тялото си с топла вода и кърпа, да измие краката си с топла вода и да си легне, тогава ще има укрепителен сън. Свойството на астралния свят е, че там нещата се предават в символи, в образи. Затова някои сънища са символични. Сънуваш, че си влязъл в къща и те гонят. Влязъл си в друга, пак те гонят. Къщата символизира тялото. В сене си влизаш в едно тяло и мислиш, че е твое. Но то не е твое и излизаш. Влизаш в друго тяло, мислиш, че е твое, пак излизаш и тъй нататък. Когато човек спи... Между неговото духовно тяло и физическото му има една нишка. Когато човек влиза неестествено в тялото си, например при оплашване, може да стане преплитане сетерния двойник на друг човек. За да имаш реална среща с някой човек горе, във време на сън, трябва да имаш най-чисти и добри мисли за него. Щом държиш в ума си неговите недостатъци, не можеш да го видиш горе.